пътият и възможностите. Беседа от учителя държа на предобщи околотен клас на 11 август 1937 година сряда 5 часа сутринта. Често се задава един въпрос. Човек си задава въпроса Защо е роден? Христос без да го питат Отговори на този въпрос при един от тържествените моменти. Казва Той Аз за това се родих, да свидетелствам за истината. Когато Христос е казал, да свидетелствам за истината, Той е знаел за каква истина говори. А пък сега хората, като разискват за истината, Говорят за това, което още не знаят. Ако попитате вълка, защо се е родил, той ще каже Да ям овце. Нищо повече. Ако попитате овцата, защо се е родила, ще каже Да ям треба. Ако попитате водата, защо е дошла на земята, тя ще каже да се плъскам по лицето на земята, да я поливам. Ако попитате вятъра защо е дошъл, ще каже За да тухам, да изтухам всичките работи. И ако попитате човека защо се е родил, ще каже Дошъл съм да ям. Това е понятието на вълка. Той казва да ям. Трябва да се яде. Питам. 60 години след като яде човек, в края на краищата, какъв баланс ще има? Като се завършиш земния ви живот, какво ще придобиете? Какво е придобил вълкът? Той след като е живял 25 години, Одерат му кожата. Някой благородник ще я носи и ще каже. Този е един герой, който се е родил само да яде. А пък сега се учи да не яде. В живота се е учил да яде, а пък сега го учат да не яде. Та вълкът може да не яде. Доста е хубава вълчата кожа, понеже във вълчата кожа паразити не живеят. Понеже той сам е паразит, всички паразити бягат от него. Аз наблюдавам. Даже и много напреднали хора, има едно недоволство от тях, защото не ги разбират хората че вие сами себе си не сте разбрали, а пък искате другите хора да ви разбират. Аз ще ви дам едно кратко определение. Да се саморазбираш, това значи да си превъзмогнал всичките мъчнотии. Докато не си превъзмогнал всички мъчнотии, ти не се самопознаваш. И ние постоянно правим опити и виждаме, че не сме това, което мислим, че сме. Например, някой ученик мисли, че много знае. Някои ученици от първи клас мислят, че много знаят. Поше си турили учителите. Обаче като влязат във втори клас, тия задачи много лесно са решавали в първи клас, но във втори клас се намират в трудно положение. После тия, които са във втори клас, в трети клас се намират пак в трудно положение. После в четвърти, в пети, в шести клас. Вследствие на това хората се намират в трудно положение, но не и безизходно. Но от невидимия свят или от божествения свят, Бог е който учи хората и им показва, че незнанието, което те имат, то е само една възможност. Незнанието е една възможност за знанието. А пък знанието за какво е възможност? Знанието е възможност за изпълнение. Защото като не знаеш, ти имаш възможност да знаеш. А пък като знаеш, Имаш възможност да направиш нещо. Тъй, че ако не преминеш от невежеството към знание, ти не можеш да минеш към изпълнение. Един цигулар трябва да знае как да държи своя инструмент и как да свири на своя инструмент. Вие тая сутрин при на песента взехте 15 трептения по-долу от обикновения тон. Взехте тона невярно. В школата на музиката поради това биха ви изпъдили навън. Ще ви кажат, мълчете. Наново ще вземеш камертона. Някой път, аз като удрем с двата си пръста, слушам тонове. Ти казваш, как ки слушаш? Аз го зная. Не мога да покажа. И най-верните тонове вземам по този начин. И не изведнъж. Някой път трябва да минат 5-10 минути за да ги чуя. Понеже външната атмосфера някой път препятства. Но един тон трябва да преодолее външната атмосфера, защото има бъркоти Музиката е един велик закон, който определя посоката на човешката мисъл и посоката на човешките чувства, посоката на човешките постъпки. Всичко хубаво и красиво в живота се определя от великия закон на музиката. Ако ти не си музикален, нищо не можеш да постигнеш. Ти ще постигнеш нещо, но това ще бъде постижението на вълка, постижението на овцата, на водата, на въздуха, но няма да имаш едно човешко постижение. Сега вие сте от способните ученици на първи клас. И шесторки имате всички. Но втори клас, който сега ще влезете, то е най-мъчният клас Целият живот на човека. Помъчен от втори клас няма. Защото някой път е много мъчно да ходиш на два крака. Можеш да ходиш много добре. Когато левия и десният ти крак се съгласуват, обичат се и си помагат, тогава ще ходиш добре. Но когато и десния и левият и крак си имат особено мнение и седят и спорят ти не знаеш на къде да тръгнеш. Седнеш, станеш, седнеш, станеш. Не можеш да вървиш. Сега и мисълта. И тя си има по два крака. И когато краката на мисълта не са в съгласие, тогава не върви. Говоря ви е фигуративно. Законът е верен, но не трябва да го вземате буквално. И когато двата крака на мисълта спорят кой има приемущество десния или левия крак, тогаза. За сега в физическия свят има преимущество десния крак, а едно време има левия крак. След време пак ще се сменят. И като ходиш десния крак най-първо стъп. После той казва, Уморих се да си почина. Тогава левия крак казва, аз съм сега първия. И виждаме, че единият и другият стават първи. И после идва движението. И ако краката не знаят този закон, раждат се болеснените състояния. Например, когато човек е сам живота, той е човек с един крак. Да кажем някоя мума. Момата е в първи клас и момъкът е в първи клас. Понеже са с един крак, те са в първи клас. И понеже искат да минат във втори клас, а пък във втори клас не можеш да влезеш с един крак. Във втори клас трябва да влезеш с два крака. Затова мумата и момъкът си търсят по един крак. Разсъждавайте. Това са задачи. Търсиш мумата, търсиш яденето, търсиш водата, въздуха, светлината. Щом дойде водата, тя ще внесе нещо ново в теб. Щом дойде въздухът, той ще внесе нещо ново в теб. Щом дойде светлината, и тя ще внесе нещо ново в теб. Щом дойде животът, и той ще внесе нещо ново в теб. Щом дойде чувствата, те ще внесат нещо ново в теб. Но твоята мисъл не може да влезе с един крак. И тази мисъл не може да стане здрава, докато не стане с два крака. Мъчнотията не е там. Ти трябва да влезеш в трети клас, но ще имаш една ръка. Представете си един човек с два крака, но без ръце. А пък, като влезеш в четвърти клас, трябва да влезеш с две ръце. Третият клас има същото отношение към четвърти клас, както първия към втория. В първия и втория клас се създадоха краката, а пък в третия и четвъртия се създадоха ръцете. Мога да ви определя сега как се създадоха очите, устата, ушите. Това е една велика наука, за която не сте сънували. Едва сега сънувате. Да кажем, че ти си момък с един крак и като се ожениш и искаш твоята жена, твоята другарка да ти се подчинява. Той казва. Да знаеш, че аз съм от първи клас с един крак. Тя казва. И аз съм с един крак. Като дойдеш при мене, моя крак ще те повдигне. Твоята възлюблена и ти сте с по един крак и двамата като се съберат ще имате два крака. Това са двете велики добродетели, с които трябва да функционирате. Младата мома е един капитал с един крак и младият момък е капитал с един крак. Двамата стават съдружници. Двете добродетели се съединяват в едно, за да търгуват или за да се движат, за да дадат ход на движението. Понеже с един крак не се ходи. С един крак можеш да бъдеш директ кол, дърво, камък. Всички тия камъни са все с по един крак, всички тия с и те са все с по един крак. Така съм. Единия крак е една добродетел, но една добродетел сама по себе си не може да бъде силна човешкия живот. И за да познаеш себе си какво трябва да знаеш. Трябва да знаеш откъде къде си излязал, кой те е създал най-първо. Трябва да познаваш баща си, трябва да познаваш майка си. Вчера ми разправи една сестра, че друга сестра казала «Искам да имам за Бога по-конкретно понятие». Бог живее в нея и тя живее в Бога, а тя иска да го знае по-конкретно. Това е конкретност на невежите, това е конкретност на слепите хора. Има очи, а не гледа. В света, когато се раждат хората, понеже излизат от един свят, за да не ослепеят, замазват очите им с едно лепкаво вещество. Та уния, които им бабуват, не вземат да измият това лепкаво вещество, да им отворят клепачите и през целия си живот тия хора остават слепи. Трябва да дойде някой да им помогне. Христос като дойде, плювна, намаза очите на слепия и ги отвори. На с плюнката беше толкова ефикасна, че можеше да разтвори тая лепкавина. А пък физика на хората има това вещество, че като намажат с него окото, то освен, че няма да прогледне, но още повече ще заслепе. Така съм сега. Говоря на уния от вас, които искате да знаете волята Божия. Някои се колебаете? Искате да си осигурите живота? По човешки животът никога не може да се осигури. И по човешки толкова с хиляди години – ние имаме постоянно разочарование, раждания, прераждания, раждания, прераждания, страдания, умирания, погребения. Какви ли не нещастия не са се случвали? За да се избегнат тия мъчноти, трябва да учите. Трябва ви наука. Не питайте защо хората така вярват. Задайте въпроса Какво аз трябва да вярвам? Аз да ви кажа. Аз трябва да вярвам, че имам два крака, с които мога да ходя. Аз трябва да вярвам, че имам две ръце, с които мога да работя и да си изкарвам прехраната. Аз трябва да вярвам, че имам един език, който има три служби. Той трябва да работи? Очи го да работи. После този език трябва да чувства. Той изпитва нещата. Той има директорска служба. Като директор е той и проверява храните. Коя храна трябва да влезе в стомаха и коя не. И всеки път той подписва. И после има друга служба. Той е оратор. Често говори от лични речи на големи стъгди и разказва най-разумните работи. И след като си изкаже речта, той се скрива. Скрива се в своя кабинет и казва «Като мене друг не може да говори така». И действително. Праве. Кой друг може да говори така като Есика, Носът може ли да говори? Той може да помирисва нещата. Очите могат да ги видят, ръката може да ги пипне, но това изкуство като него никой друг няма. В цялото тяло никой не може да прави това, което есикът прави. Следователно, той е един от големите директори. Един посланник, турен и с всяка дума, която той разумно говори. Той донася голямо щастие и благоденствие на целия човек. Но когато този директор направи някоя погрешка, някоя дипломатическа погрешка и каже нещо, което не трябва, целият народ страда. За една дума изпусната става цял източен въпрос – ако вие ме запитате защо сте дошли, в кой клас сте, ще ви кажа така. Вие сами ще намерите в кой клас сте. Вие още не знаете в кой клас сте. В първи клас сте били, във втори клас сте били, в трети клас сте били, в четвърти. Краката и ръцете ви показват, че четвъртия клас сте свършили. Вече прогимназиалните класове сте минали и сте в гимназиалните класове. Да ви кажа. Вие сега сте в пети клас. От петия се готвите за изпит, за да минете в шестия клас. Предназначението на петия клас, в който сте били, е да се сформира вашето сърце, да се превъзпита сърцето ви. И следователно сте минали от света на чувстванията в света на конкретната обективна мисъл в света. И шестия клас, в който минавате, то е свят на съвременната човешка мисъл. И в тая мисъл има две страни – една тъмна и една светла. В светлата страна на човешката мисъл всичко е ясно. Предметите се виждат много ясно и отчетливо. В тъмната страна на човешката мисъл нещата са неопределени. Всичките погрешки стават в тъмната страна на човешката мисъл. И за това именно при тая мисъл вечерно време вие си носите малки лампички. Трябват ви даже по две, по три лампички. Та дето минете, трябва да осветлявате. Ако не, можете да си напъкостите. Не че призодата има нещо против вас, но много предмети са тъмни на пътя ви. И ако не знаете, ще дойдете в едно сблъскване. Правата мисъл има за цял да влезем във връзка в съприкосновение с въздуха с божественото в света. Шестия клас е клас за почивка за развлечение. шестия клас света е ден за развлечение. В шестия ден е създаден човек. Той е ден на развлечение. И хората на Земята са направени за развлечение на съществата в невидимия свят. Ангелите е като строят планети, слънца, системи, като се уморят, идат на Земята за развлечение, разглеждат хората и слупа ги гледат. Бутне човека и му стане приятно, че това малкото дребното същество има грандиозни понятия за себе си. Ще ви преведа един разказ. Той е много хубаво написан от Волтер. Той малко усмива нещата. Дошъл някой си от Сириус. Сириус е слънце от една друга система. Тръгнал той на разходка и попаднал в слънчевата ни система и като прекрачил няколко пъти, стъпил в най-големите океани, и те му дошли до глезените. Ще си представите колко е голям. Океаните не били много дълбоки за него. До глезените му дошли. И като дошъл към Европа някъде си, си имало една френска експедиция с параход към Северния полюс. С двата си пръста той взел парахода и намерил един французин бътре и го хваща с щипците си. И като го погледнал, французинът почнал да говори. И жителят на Сириус се очудил. Той не се почудил на земята, а на французина, че макар и толкова дребен да е, може да говори и то да говори разумно. Това, за което ви говоря сега, то е една външна страна. Човешката интелигентност не се обославя от величината на един човек. Защото външния свят това е един резултат. Земята е един резултат, на друг един разумен свят. Но разумността не е зависима от резултата. Разумността може да измени резултат. Резултатът зависи от разумното, а до някъде разумното се обославя от онзи резултат. Вие живеете. Имате тяло. Тялото е един резултат на вашата разумност. След като живеете 60-70 години, ще видите до къде са дошли вашите разбирания за живота. Някои питат за музиката. Музиката е един закон, който разрешава мъчнотиите. Много мъчнотии в света музикално се разрешават. И човешката мисъл, формата на човешката мисъл е построена по уния велики закони на музиката. Ти не можеш да мислиш правилно, ако не познаваш музиката. Самата любов. Е най-великата симфония, която съществува в света. Повелика симфония не съм слушал от любовта. Повелика симфония не съм слушал от знанието, което изтича от божествената мъдрост. И повелика симфония от свободата, аз не съм слушал. Това е цяла една музика. Преди няколко дена аз слизам от изгребния връх. Това беше онзи ден, когато ви говорих за влагата и ми изтинаха ръцете. Една сестра се ръкува с мене и ми каза «Истина ли са ти ръцете?» Значи и бяха студени. След пет минути казвам «Пипни ми ръцете, те са топли». За мене не представлява голяма мъчнотия да взема един тон. Аз в музиката имам един тон. Няма да ви го кажа. И като го взема, веднага дойде топлината. С музиката във всеки момент можеш да предизвикаш топлина. Скръпен си. Има един тон и като го вземеш, станеш радостен. Сиромах си има един тон. Като го вземеш, веднага дойде богатството. Нямаш къща, като изпееш този тон и ще дойде къщата. Нямаш одеало, като изпееш този тон ще дойде одеалото. креват нямаш и той ще дойде. Дърва нямаш, ще дойдат. Някой път тук не ли се мъчите студено вие. Сега помнете закона в музиката. До тогава, докато не се научим да обичаме, ние сме в света на зависимостта и ние щастливи хора не можем да бъдем. Любовта е път за щастието на човек. Но това е закон музикален. Ти няма да философстваш там какво нещо е любовта. Ти няма да питаш какво нещо е плодът. Това е най-лесното. Няма да ти казвам начина. Давам ти един плод и ти го изяждаш, без да ти разправям за всички научни проблеми, които са свързани с плода. Плудът е свързан с големи проблеми. Ти не си изпратен още в дадения момент да опиташ оная тайна, която е скрита в плода. Защото, ако искаш да знаеш тайната, тая тайна и първия човек искаше да разбере какво нещо е доброто и злото. И виждаме резултата от това разбиране. Ти ще опиташ живота, който плодът носи в себе си. Не питай какво нещо е музиката. Музиката носи живот. И на умрелия достатъчно е да му кажеш само един тон. Какво трябва да кажете на умрелия? Вие ще се намерите в положението на оная млада мума, която обичала своя възлюбен и като се оженила за него, той умрял. И тя плачела край него. Аз ще му тория името Милко. Милко, Милко, Милича, колко любовни писма ми писати и ми каза, че ще ме направи щастлива. На кого ме оставяш, Милко? Защо умря? Ти умря, защото не ме обичаш. Ако станеш сега, Милко, както си умрял, ако оживееш, ще позная, че ме обичаш. Той си отвори очите. Той като почувствал себе си, че обича, той оживял. Защо умират хората? От безлюбие умират. Защо оживяват хората? От любов оживяват. Вие искате да знаете как ще възкръснат хората. Вие чакате някой ден възкресението. Възкресението и днес ще го имате. За какво ви говорих, Неделя? Магла имаш. Всички водни капки се стоплиха от любовта. Казах им. Тие деца ще ги удушите с вашата любов? Покажете малко по-идеална любов. Рекох на водните капки. Вие сте се натруфили, торили сте си най-хубавите премени. Вие сте дошли с вашия шум, с вашия егоизъм. Не можем да видим божествената светлина, затворихте слънцето, да не можем да го видим. Много е егоистична любовта ви. С такава любов умират хората. Шест деня е ги арестувахте от любов. Не само тях, но и мен. Аз не съм от ония, които умират. Мен няма да уморите, но тях ще изморите. Така се разговарям с тях. Вие какво ще кажете? Вие как ще кажете? Ще кажете, как сте се разговаряли? Разговарял съм се. Аз не вземам водата външната страна. Във вътрешната страна на водата има два елемента. Има една дева и един момък. Двама са вътре. Два елемента. Водородът е с два крака във водата, а кислородът е един. Сега водата е създадена, за да се създаде още един крак на кислорода. Или с други думи казано, водородът е две третини, а пък кислорода е една трета. Кислородът, дето мине, се е шиканира. Дето влезе, пак осправи, той поддържа горенето. Като се скарат души души и той духа, той всичко гори навсякъде. Сега, щом си недоволен от живота, с един крак си. Щом си доволен, с два крака си. Щом си недоволен от живота, ти си с два крака и с една ръка. Щом си доволен от живота, ти си с два крака и с две ръце. Това е великият квадрат, върху който е построена цялата земя. Цялата земя е построена върху квадрат, върху четири добродетели. Върху добродетелта на краката и върху добродетелта на ръцете. Значи на Земята имате един активен живот живот на движение и живот на работа. Целият живот е труд, работа е това. Сега, може би като ученици, ще искате да знаете, като свършим първи клас, какво ще правим? Ще влезете във втори клас. Като свършим втори клас, какво ще правим? Ще влезете в трети клас. После в четвърти, в пети. После в шести клас, в седми. И като свършите седми клас, ще напуснете земята. Още един клас ви остава, за да напуснете земята. Тогас? Не питайте за тогас. Питаме някой. Като умре човек, къде отива? В другия свят. Той казва, «Къде е този друг свят?» Ето как трябва да разсъждавате. Питаме някой, «Къде е светлината?» В този свят. Защо не я виждам? Защото очите ти са замазани. Какво трябва да стане с очите ти? Трябва да ги измиеш, за да видиш. Светлината се проявява на Земята, но тя не иде от Земята. Тая светлина, която има, е едно отражение на Слънцето. Светлината на самото Слънце пак е едно отражение. Няма да говорим сега много подробно, за да не се оплетете. Светлината на Земята е едно отражение и светлината на Слънцето е едно отражение. Между това слънце и истинското слънце има едно тъмно слънце, което поглъща всичката светлина. Има слънца, които са тъмни. Това слънце черпи своята сила от тъмното слънце, а пък тъмното слънце черпи своята сила от истинското слънце. Най-първо светлината иде от истинското слънце в тъмното слънце и после светлината на тъмното слънце се превръща и идва в нашето слънце. И от последното светлината идва на земята. Тъй, че ние имаме сега четвъртата светлина. Вие сте в четвъртия клас, който до някъде сте разбрали. И пети клас, и шестия клас сте учили, но не сте разбрали тяхното съдържание. В бъдеще ще имате да правите коментари. Какво се учи сега в пети клас по математика? Коренуване, системи, уравнения. Търговските сметки как се уравняват? Щитайте живота за едно училище да ви интересува. Животът конкретно трябва да ви интересува, тъй както един ученик по музика се интересува от музиката. Като му дадат първия тон, учителят пее до и той трябва да го научи тъй добре, че където и да бъде този тон да го различава. Ако му изпеят до, той да каже, че този тон Дето и да го чуе този тон, той да знае, че е до. Вие пеете, но мълцино от вас могат да различават тоновете. Учителят пее Драго ми Кой то не? Учителят пее Скръбен съм. Кой то не? Учителят пее Пари ми трябва. Болен съм. Скъсаха ме. Когато ми говорят, аз веднага превеждам на музикален език. И тогава лесно се разрешават въпросите. Уравнение има. Веднага знам защо са го скъсали, зная слабата му страна. У вас има едно желание. Господ да ви прати един ангел от небето, който да ви ръководи. Имате високо понятие за себе си. Ще дойде един ангел, той е едно разумно същество, той ще ви учи най-първо. Той ще хвърли известна светлина, ще ви запита. Знаеш ли да пееш? Мен не ме интересува пеенето. А какво те интересува? Мен ме интересуват парите. Но ти знаеш ли свойствата на парите, на златото? Кой тон има златото? Толкова с като обичате музиката, знаете ли кой тон има златото? Среброто има друг тон. С среброто всякога можете да координирате някое разстройство, което имате във вашия организъм. А пък можете да дадете на живота си посока само с златото. Минавам сега в една особена област. Не само това злато. Първичното злато, който е влязъл с първия лъч, който е минал през първото слънце, през тъмното слънце, през това слънце и е дошъл на земята. Четири качества има това злато. Трябва да знаете качествата на онова злато, което е носител на живот. Има едно злато, което е минало през тъмното слънце. Заради това слънце хората се убиват. И после идва разкаянието на този, който е убил. Като дойде на Земята, човек казва Да си поживеем и да бъдем добри. Значи, онова злато иска да ни направи добри. И ако ние не разбираме какво нещо е златото, ако не знаем да употребим това злато за това, което трябва, тогас ние не можем да постигнем това, което желаем в света. И когато Бог ти даде злато, ти трябва да разбереш доброто в златото и това добро да го възприемеш и да го внесеш в своя организъм. Ако аз съм на ваше място, ето какво бих направил. Само, че ще ви туря в едно заблуждение. Аз не искам вие да го правите. Ето какво аз бих направил. Аз бих отишъл да намеря самородно злато. Да кажем 1 грам. Не е десетина грама. Само една частица саморобно злато. Да тежи приблизително 1 грам. И като се намери в неразположение, ще го туря в 10 грама вода и тая вода ще я изпия на 10 пъти. И въпросът ще се свърши. Хомеопатично лекуване ще имам за всичките работи. Намеря се в затруднение 10 капки. Скарал съм се с някого, не мога да се примиря. Ще изпия 10 капки и ще се примирим. Някоя болест дойде. Като изпия 10 капки и болестта и всичко друго е разрешено. Че е какво нещо е магията? Магията е знание. Магията е разбиране на елементите в света в тяхната първичност. В света съществува само един елемент и този елемент е любовта. Тя е първичният елемент. Но в нея има хиляди и милиони елементи, а не само 80 и нещо, както казват химиците. Това е един елемент, от който милиони и милиарди елементи са произлезли. Даже и ангелите не ги знаят тези милиарди елементи и ние сега знаем само 80 и няколко елемент. Първият елемент е любовта. Вторият елемент е божествената мъдрост. Третият елемент е божествената истина. От любовта е излязъл живота. От мъдростта е излязло знанието. От истината е излязла свободата. Третата категория – това е свободата. Какво е излязло от живота? Какво е излязло от знанието? Какво е излязло от свободата? От там се ражда три категории по три после пак се подразделят по-нататък на по-три. Деление става. И това не е нищо друго, освен проявление на уния елементи, които функционират в разните области на божествения живот. За сега работят в нашия живот известно количество елементи и като се повдигнете в една по-висока степен на развитие, ще влязат други нови елементи за които те първа ние се е приготовляваме. В духовният цвят само по себе си всяка една душа е един елемент. Всеки един дух е един елемент. Всеки един ум е един елемент. Всяко едно чувство е един елемент и всяка една постъпка е един елемент. Тая ваша постъпка може да не върши за вас нищо, но за друго същество вашата постъпка може да съставлява цяла една възможност за неговия живот. Та, онова, което трябва да остане в умовете ви е следното. Пътят за човешкото щастие е телта. А възможността за Добродетелта е Божествената любов. Това трябва да го знаете в сегашния ви живот. Пътят за Добродетелта е път за вашето щастие. А пък за да се постигне щастието ви по този път, любовта е която ще ви даде възможност. Добродетелта е пътят. А пък любовта е за сега една от възможностите и ако нямате тая възможност, не можете да имате и пътя. Защото добродетелта е произлясла от любовта, Та да всеки от вас трябва да знае дали върви по пътя на добродетелта. Това трябва да бъде строго определено във вашето съзнание. Пътят ви Път на добродетелта детелта И възможността, като вървите по този път, пътя на любовта ли И тогава ще имате щастието. В бъдеще ще го имате. И сега всеки ден ще имате това, което Бог е определил за вас. Бог е определил много блага, които само по този път и по никой друг начин не можете да ги възприемете. Искате да станете музикант? Само по пътя на добродетелта и любовта можете да станете. Искате да станете красив, богат, силен. Каквото и да искате в света, пътят трябва да бъде добродетелта. А пък възможност, за да имате. Трябва да имате любовта. Значи, любовта отвън трябва да действа върху вас, съзнанието ви да действа. Сега не се смущавайте. Може би ще кажете, тая е тъмна работа. Не се смущавайте от тъмнината. Защото първата светлина, която излезе от първото слънце, стана тъмна, после стана светла и тук стана едно отражение. Не се смущавайте. Невежеството за какво е възможност? Щом не знаете, имате възможност да придобиете знание. А пък щом придобиете знание, имате възможност да го приложите. А пък щом го приложите това знание, вие ще имате една възможност да влезете в пътя на добродетелта и в пътя на любовта, за да постигнете щастието. Защото крайният идеал на Земята във земния живот, то е щастието. Всички ние търсим щастие в света, ако сте нещастни аз се радвам, че сте нещастни, понеже сте кандидати за щастие. Ако сте бедни, радвам се, защото сте кандидати за богатство. Ако сте невежи и пак се радвам, понеже сте кандидати за знание. Ако сте влюбени, радвам се, защото сте кандидати за любов. Ако сте в злото, пак се радвам. Защото в злото виждам възможността за доброто. В сиромашията виждам възможността за богатството. В невежеството виждам възможността за знанието. Във всичките противоречия на живота аз виждам възможността, която Бог е вложил в моята душа и в моя дух. И казвам, същата възможност е и във вас. Във всичките противоречия на живота виждайте уная възможност, която Бог е вложил за придобиване на вашето щастие. Сега Христос казва на Своите ученици. До сега нищо не сте просили от Отца, но сега просете и просете в Мое име. Просете в името на любовта, просете в името на доброто. Просете, ако вие следвате по този път, всичко ще получите. Няма изключение. Сега искам всички да вървите по пътя на добро детелта. Не, че не сте добри, но сте невежи. Не, е, че сте невежи, но искам да станете учени. Сиромаси сте, но искам да станете богати. Сега не разглеждам, че сте лоши. Лошавината е една възможност да бъдете добри. Сега приложете. Има някои братия, които са се замръчкали в черната светлина. Търсят тяхното мнение за кръста че кръстът това е добродетелта. Кръстът това е любовта. Като ми кажат кръст, аз разбирам доброто, разбирам любовта. Като ми кажат кръст, аз разбирам любовта, разбирам приложението, разбирам пътя на спасението. Кой не вярва сега в кръста? Че как ще вярваме в кръста, като сме сиромаси, и ще вярваме ли в кръста? Като сме богати, и ще вярваме в кръста? Като сме невежи, ще вярваме в невежеството, но като преминем в знанието, вярваме в кръста? Няколко души, които останаха долу, те са дежурни сега. Тия, които са в тъмнина, събудете ги. Идете и внесете светлина. Как ще внесете светлина в тях? Колко души има такива да ги просветите? Ами, как ще ги просветите? С дърво ли? Отче наш. 36-та лекция на общия околотен клас, 16-та година. Държана от учителя на 11 август 1937 година, сряда, 5 часа сутринта. Небето чисто и синьо, слаб вятър, времето меко. Беседата е държана на молитвения връх при Рилските езера.